Aldean. Bueno, ba, aipatzen genuen, bizikleta martxa, bideron diko trenaren kontrako bizikleta martxa, atzo bertan abiatu zen. E, lehenengo etapa horren balorazia ingo dugu, nola iragantzen egun atzokoan? Ba, izugarri hongi, iragantzen egia esan, berrogei eta lagun elkartu ginen, txirrindu eta altxar zutik, e, atera ginen, hor egin zen olako ekitaldi xume bat, txalapartarekin, eta... Ha, A, e, tren, tren luze bat, klasikozko tren luze bat, eta bueno, de, e, agintarien e, inaugurazioak eta irudikatuz baguk enmortu genuen tren hori, ez? Hola zintabat mm. balizu ez, Eta hortik kan, pues, holazki e, aldera joge nuen, eta hor e, irumugak batera e, etaldearen kide batek, bueno, eazalduz e, igun, zein den erraozkaioa proiektua ez, holastirako eta ze zenolako mm, prozesuari dira ematen, pues bueno, ez hartzeko ez, e, behartzeko bertako hei, e, izateko hor erraozkaio bat kriston kalteak eka, ekarriko bizkiona bertako biztan lehien zuzen ere. Gero hortik saldu ondora joan ginen, E, hortze bueno, pues, e, geldiune bat izan genuen eta kasualitatez behor e, Bernard Ratzaga idazleak dauka etxe bat. Eta bueno, ara joan ginen, konzentuaz egitera Bernard Ratxaga bere garaian izan zelako Euskal Hidia den e, bultzatzaile literario olako zerbait. E, berak publikoki agertu zen e, hainbat aldiz e, Euskal Hidia den alde eta Y-Grekoaren alde. Beraz, ba, bueno, eh, joan, genuen, joan ginen konzentrazia espontaneo moz bat eitera, beretzera, eta, eta bueno, hori batzuk eh, bota genitioen Euskal Lidia atsagak edia. Uh -huh. Eta aterazen? Etan, et, leior aterazen? Eta etzen atera, ezo hemen zegoen, Euskal <laughs> Hohen undagoen, bai. Bueno, Baina, bueno eh, simbolikoki egin genuen, bai. Uh -huh. E, bon bueno, aukera duzu aipatu zuten bezala ibilbide honetan baita bueno, pasatzen zareten herri guztietan, herri bueno, ba, horietan inguruan e, horrelako proiektu txikitzaile bat e, baldin badago, e, baita ere yeah. horren inguruko informazio jasotzeko eta bizi lagunekin hitz egiteko ez da.. bai, hori da hori damartza den helburua ez ezagutu jendia eta elkartruukatu esperientziak, zein atzua dibidez, pues, saldo ondotik garaio izeneko lekura joan ginen, eta bertan e, frakinez arabako taldearen tikide batek, itzaldi bat eman zigun, kontatu ba, zintzuk bideen frakin, hau gaza hartzeko e, teknika honen ondorioak, es, uh -huh. ondorio kaltegarriak, zein dakizuen ez, bueno, e, araban nahi dut egin, Durraldearen eunko laro gehian eh, frakin egin, eta da, benetan, azakeri garanta. Mm -hmm. Ede, bueno, ba, kuifero guztiak, geldituko ligateke kutsatuak, eta epan, paisaia guztiak zuntzitua hori egingo balute ordoan Frakin araba da talde bat, e, sortu dena hauek iditzeko, eta, bueno, ba, dortzen ari dira, iztanlego gehiena, geien, e, praktika honen orka aurka jartzea eta dira egiten ekimen asko, asken urte honetan. Hori da, e, Aste Buruari begira, horatuko e, dugu, ba, bizikleta martxau e, zea bustuaren bata arte, eh, luzatzen dela, hori ogeita da. marrean gure eskualde ontatik pasako ba, hai, hori, da. Baina, e, Aste Buruari begira nola iragaungo dira eta gutxi gorabera, bera, eh? gainetik, nola zer egingo zute? has aterbiar larun bata, egongo gara esnatuko gara Angiozarren eta hortikan antzola urretzu ordizia eta sedainera joango gara hori larun batean Mhm uh -huh. eta aitzaigaldea uh -huh. ba sedaindik eh, anoeta eta dainera uh -huh. e, Aipatu dugun bezala ba... Horre beha, azte azkenean, hau da, hurrengo azte azkenean, edo, bueno, illako gaita mar, azte bai, hori da, azte artean, e, bueno, zaur abiatuko zarete, hori bai. goizeko bederatzi tardietan izango da, e. eta poliki poliki gure eskualdea gerturatzen, Orida. ez da? Hori da, bai. E, pizka bat hor gogoratuko dugu deialdia, gehien bat e, gure eskualdeari aldeari dago kionez e, e, Gutxe gora bera horreko esita dago zeiterdietan iristea irungo iri ardira ez, Irungo edaletsaren e, aurrean elgarreteratze bat e, antolatua da Bai hori da, gu kalkulatzen dugu seiak aldera alandetxatik pasatuko garela Eta hortika nudaletsera, oirungo edaletsera joko dugu Eta zeit terri eta egingo da txeteren horkako konzentrazio bat. Uh -huh. Zambarra dugu, Lale... elkarreteratze hori bakarrik ez dela izango, baitare ere, bueno, ma, ekimen batzu programatuak daude, egun horretarako. Hori da, uh -huh. bai, bai. Hortikan Moskuko plazara, biatuko gaiak, eta hortze egongo da, pues, informazioa daukan postu bat, eta eta horbetan, bertan pues, parte hartuko dute irungo beste kolektibo batzuk ere bai, herri mugimenduak, eta joku, herri jokuak izango dira. Eta hortikan, da gongo gara eta elatzetako alkarpean ajarriak ingo du eta ondoren pelikula baten proiektiak, egongo da eta pelikula hori konta, kontatzen du zerriaren erresistentzia euskal herrian uh -huh. Uh -huh. Be, Hain zuzen ere, ba, jo zuhile, eh, nekatzari gaztearen zola oh, zaldi musikatua Hore da, hori da Bea, ez daki zerbait gehiago gehitzeko Eh, dos un andik? Eh, pues momentos e, ba, izaten ari garela, uh -huh. e, jende asko ari dela animatzen, gurekin barketsera txurrundola martxada eta bueno, pues e, txingudibida zagoen diariez ateko, ba astearkean nahi balin badute, ba, ba gurekin basatzeko arratsaldian eta eta bueno, pena merezi duela, eh, e, indarra batzea e tentsugarabekeri tentsurik ez daukan azpiegitura da, honen aurka, ez? Mhm. Badeialdi, hori animatzea Hori, hori. da, deialdi hori zabaltzen dugu, gogoratu zeit ertietan, hasia batean elgarrateratzea, aste arte hontan izango dela irungo, eh, herriko etxe dudaletzaren eh aurrean. Ba, guzti horrekin galditzen gara. Mie esker beretan eto... gorean izatagatik. Eskerak asko. Egaitik, ago